Jamen jeg kan altså bedst se en harpiks, for det har før. Forstår du det? Så er vi delt dybt med tilbage, og den her gang er det et afsnit, hvor Magnus har svarer på spørgsmål til VM. Hvordan var det at være afsted? Hvordan gik det? Og så videre og så videre. Det er lytterspørgsmål. Det er jer, der har bestemt, hvad der skal snakkes om. Så det kan I glæde jer til. Det her afsnit det er præsenteret i samarbejde med Faxacondi og Ubeat, og. Hvis man går ned og fylder linket ned i episodbeskrivelsen, så kan man altså få 30 dage gratis inde på BookBeat. BookBeat det er en lyd- og e-bogs og der ligger altså masser af bøger derinde. Både bøger, der har håndboldrelevans, men også alt muligt andet. på her. Nu starter jeg lige med håndbolddelen. Der ligger Daniel Svenssons bog, der ligger Nikolaj, som er en bog om Nikolaj Jakobsen, altså landstræneren. Der ligger Boltsens biografi, der ligger håndboldens legender, der ligger Jesman, som er altså Jesper Nødesbogs øh, biografi. Så ligger der også nogle børnebøger om håndbold, og så ligger der en masse biografier. Der ligger den nye med Kasper Christensen, Hella Djuv har en masse, Sofie Linde, der er også med Anders Akker, der er selveste dronning Margrethe og alle mulige andre rigtig gode bøger. Der er også en med retsmedicineren, Jørgen Lang Tomsten, som fortæller om spændende opklaringer af mor og sådan noget, hvis man tager lyt på sådan noget. Og så er der selvfølgelig også en masse krimier. Nok om BookBeat. Gå ned, brug linket i episodebeskrivelsen, så får man altså 30 dage gratis inde på BookBeat og kan bare lytte løs. Nu skal vi til at i gang. Værsgod, Magnus, take it away. Okay, Magnus, du sidder med et, øh, et dejligt øh, smil. <laughs> på en, en travl uge, og det bliver jo ved med at være travlt i forhold til, at I skal spille kamp nærmest hver anden dag med kin. Her er det næste tid. Ja, det er et voldsomt program, vi har i øjeblikket. Det, det, det, jeg ser også spændt frem mod de næste par uger. Det kommer i hvert fald til at være, være lige så hårdt som i, som i den her uge også. Ja, præcis. Og, og velkommen igen til podcasten. Det er jo din, ja, hvad bliver det, tredje, fjerde optræden? Du havde lige en, en enkelt gæste optræden. I, øh, lige før vi skulle optage med med ja, Ekberg. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Og der øh, det det med <coughs> Kondi-kassen. Præcis. Ja. Fordi ja. kan du ikke lige prøve at sætte et ord på, på på dine din oplevelse af Kondi-kassen. Du taber jo den der til Niklas, ikke? Fordi du jo, dig. men jeg husker jo det som om at jeg har jeg alle sammen øh, nede i min lomme jo, <laughs> og jeg er helt oppe i hovedet på jer. <coughs> Så øh Ja, jeg ved ikke, hvad der går galt, men øh, lige pludselig begynder jeg at tænke over, at øh, i stedet for at have kondien, så skal jeg have øh, kurvanden eller hvad fanden det var. Præcis, ja. ja. ja. ja. Og, det, øh, og det taber man jo på, åbenbart. Det taber man på, ja. Man kan gå tilbage og høre det, fordi du dummer dig rigtig meget, og det finder du sådan set også ud af undervejs, og du har... Lidt, du har luret mig, du har luret Niklas faktisk øh, Det tror som, jeg ikke også at man kan høre Som lige for at komme tilbage, jeg har jeg fuldstændig Hvor jeg gerne vil have jer Lige præcis Og, øh, øh. og det piner mig stadig Og så dummer du dig øh, ja. men, det, men det er meget godt øh, i forhold til Nu kan jeg jo så sige skål Her fra min ende i hvert fald Åh oh, ja Ja, de hænger jo ikke på træerne hernede jo, desværre Nej, det er jo det Det er jo det. er Du må få en af Niklas næste gang du ser ham Ja. Um, eller mig uh, Og jeg tænker, at det kan lede os lidt videre til uh, Mit åbningsspørgsmål Som også er uh, at Der er rigtig mange lyttere, der har spurgt ind til Selvfølgelig uh, Fordi det er jo et lytterspørgsmål uh, VM Edition, vi skal ud i her Vi når selvfølgelig ikke alle uh, Ja, der er små 500 spørgsmål Vi når selvfølgelig overhovedet ikke alle Men forhåbentlig så er der mange af de spørgsmål Vi kommer ind omkring, som alligevel får dækket Ja, de behov, der Eller de spørgsmål, der er minder du altså har hele natten. Vi når ikke alle, <laughs> eller hvad? Nå, Nej, Ej. <laughs> øhm. Ej, Magnus. vand i kassen. Du var oppe i hovedet på os og så osv. Øhm. Ægyptenkampen er jo selvfølgelig øh, den, jeg vil spørge til. Ja. Hvor, hvor meget oppe i hovedet øh, var du lige på dig selv, da du blev spurgt, om du ville tage øh, det der øh, straffekast? <laughs> øh, jamen, efter ordinær jeg, spilletid snakker jeg om nu, ikke? Jo, jamen... Øh, nej, det var ikke efter nej, ordinær, det var Nej, det var efter, sku, det var efter, ja, det var efter øh, to gange forlænget, ikke? Tror jeg tror øh, Jamen, øh, jeg når jo ikke rigtig at tænke sådan vildt meget. Mm. Øh, jeg bliver kort spurgt, imens at de finder ud af, hvad der skal dømmes øh, i første omgang, så... Ja. Så træder jeg sådan lidt væk og går ned mod vores, vores bænk og øh, går forbi Nikolaj. Og øh, mm. ja, så spørger han mig, at øh, hvis der er straffe, øh, vil du så tage? Hvor jeg sådan hurtigt siger, ja, det vil jeg meget gerne. Øhm, mm. Og til at starte med, der tænker jeg egentlig bare, øh, at vi kommer ud i straffekonkurrence. Og så selvfølgelig vil jeg gerne... Øh, Øh, tage øh, straffet i straffekonkurrencen. Mm. Øhm, og så siger han, øh, og det er jo så lige der, hvor den bliver, det bliver afgjort, hvad der bliver dømt så. Ja. Og så, øh, så siger han så, jamen, øh, så går jeg frem og skyder. Jamen, <laughs> hvor jeg tænker sådan, jamen nu eller hvad? Nå, der blev dømt straffe nu. Okay. Nå, er ja, okay. Um, så må jo, så øh, gik det ligesom op for mig, at, øh, at, øh, at nu skal vi lige skyde det her straffekast for at overhovedet kunne kunne komme i straffekonkurrencer Det var jo <tryk> svært nok i sig selv øh, På en eller anden måde Det var i hvert fald nerve, nok Så du troede faktisk, at han spurgte til Kan du skyde i straffekonkurrencen sk Altså straffekastkonkurrencen, hvis den kommer til det Ja, fordi jeg havde ikke rigtig tænkt Så langt, at vi lige skulle have At de var altså, Selvfølgelig så tænker jeg godt, at øh, der var en situation Der var ved at blive, øh, ved at blive mm. øh, Altså At de skulle først vurdere, om der skulle øh, Være straffe, eller kampen skulle være forbi nu Mm. Øh, men jeg havde bare tænkt frem i at Okay, skal vi ud straffe så, øh, så vil jeg meget gerne skyde Og øh, danser mm. sagde Nå, men så går frem og skyder Så bliver jeg sådan lidt im, Nu, eller hvad? Når er, er, er den første allerede? Ja. Øh, men øh, ja Så blev det sådan og hvordan, øh, hvordan er man så oppe i hovedet på målmanden og øh, sørger for, at man, øh, at man er sikker på, at man sætter den ind? Hvad tænker du, når du går frem mod stregen der? Det, du, jeg, jeg husker det som om, at der bliver filmet, og man kan se, at du også lige øh, siger et eller andet til dommeren, eller han siger noget til dig, og du siger, ja, ja. Øh, øh, hvad, hvad, hvad siger han til dig der, dommeren? Kan du huske det? Mm, altså først vil jeg lige slå... Altså det, man er jo ikke sikker på at score. Øh, nej, nej, det er jo det. Det, øh, det skal man lige... Med, selvfølgelig. Øhm, og så er der en masse konsekvenser, øh, der kan forekomme øh, for det ene eller andet udfald. Øhm, skal man selvfølgelig også have med, øh, eller det skal man ikke have med, men det kommer automatisk øh, til at gå igennem dit hoved, når man mm. går op mod straffepladsen. Mm. Øh, det dommeren siger, det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, øh, han taler noget sådan noget, øh, husk nu, tiden er gået hvor jeg var sådan, det skulle du være klar over, altså det, det skulle du derfor, ja. altså ja, hvor jeg også var sådan, ja, det kan jeg da godt se, mm -hmm. øhm, og det er egentlig bare det, det var der undrede mig over, da han lige sagde det der, så derfor var min mimik måske lidt sådan, ja okay, det øh, ja. kan jeg godt. Ja. Hvad skulle du bruge den information til, andet end at den presser, der bare mere måske? Ikke? Det kan være, han tænkte, at jeg måske tænkte, der er kun der er måske fire sekunder, og man har jo tre sekunder til at skyde strafe, bare lige så opmærksom. Men her var ja, ja. Tiden, tiden jo ligesom løbet ud, ja, ja. så det sådan lidt, ja det er fint med dig, du kan du bare fløjte. <laughs> men, øh, men, men du når simpelthen at tænke lidt over De her, okay, hvad, hvad, hvad sker der, hvis jeg ikke scorer Okay, så er vi ude, og hvad sker der, hvis jeg scorer Så er vi stadig med, og altså Det, det når man ligesom lige ja, og hurtigt at tænke ikke. Ikke, ikke så meget, øh, ikke decideret at tænke. Altså det er ikke noget, jeg har lyst til ligesom, at tænke så meget over, inden man skal mm. skyde sin straffe. Men du ved jo godt, øh, når du går frem til pletten, øh, hvad der er på spil. Du ved jo også mm. godt, når du skal skyde straffekast ind i kampen, hvad den står. Øh, mm. Altså hvis den står øh, 8-7 og du kan til 8 -8, det 8-8, det er du godt med på. Og du ved også mm. godt, at, at brænder man det straffe, så er det jo forbi, ikke? Ja. Så øh, det kommer du automatisk til at tænke på. Øhm, jeg har faktisk ikke set kampen igen. Åh, oh, er det rigtigt? Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg har set nogle af meget, meget korte nogle, øh, dele af nogle af kampene. Men ellers har jeg faktisk ikke rigtig set Nej, ah, du burde faktisk se den der, fordi det er så vanvittigt at følge med i. Jamen, jeg har i hvert fald øh, kunne se på en masse øh, videoklip og jeg har fået sendt øh, lige efter kampene. Ja, øh, ja præcis. Så for lidt highlights der. Ja, det var vildt, men er altså, ja, skønt der der ind at se den. Den er, den er, i hvert fald rimelig skør, øh, en rimelig skør kamp må man sige. Men Magnus, du, man kan sige normalt er du ikke førstevalgt til at skyde straffe på landsholdet. Der er andre der står foran dig, du skyder lidt i kiel nogle gange. Øh, øh, øh, på, vi kan sige det sådan. På landsholdet er jeg heller ikke førstevalgt til at skyde straffe. Nej. Nej, nej præcis. <laughs> Men hvad i Kiel? Er du øh, andet valg dernede? Ah nu er sandt, er jo kommet, så jeg krøder lidt længere ned. Men det ja. er egentlig, øh, det, er, det, er, det er virkelig sjældent, at øh, det er jo ægbær, der skyder for os i Kiel. Jo. Mm. Øhm, og han brænder heldigvis ret sjældent. Øh, og hvis ja. han så brænder, så skyder han igen. Mm. Øh, det er lidt ligesom, at jeg tilbage i Kolding, faktisk. Øh, dengang, man spørger med at spillerbær, så <laughs> sagde han jo altid... Øh, Først så skyder jeg, altså Bo. Ja. Så hvis jeg brænder, så skyder jeg igen. Hvis jeg så brænder igen, <laughs> så skyder jeg lige en sidste gang, for lige at se, og så kan du skyde efter. <laughs> okay. Men, men, øh, men du har det fint nok med at skyde. Altså, det, er noget, det er noget, du har øvet og har sådan god øh, ja, selvtillid omkring. Ja, mm, yeah. altså jeg har det altid haft det fint med straffe. Øh, mm. det, er, det er ikke sådan noget, jeg synes, at man egentlig sådan... Meget af det er jo træning selvfølgelig Og, og har ja. stået efter træning og trænet Men, men meget også sådan, taktisk Sådan lidt psykisk spil med målmanden mm. øhm, Så der er nogle Sjove elementer i straffekast Som der måske ikke er så meget i løbet af en kamp øhm. og, ja, og som man kan høre i van i kassen Så er du god til det der psykiske element Om det, Hvis det du det så var... bare <laughs> ja, Det er altid, det var altid godt at melde, melde ud at man ved, hvor de andre er, fordi så begynder folk rigtigt at tænke sådan, åh okay, han tænker faktisk... Det ja, ja, præcis. Det blev, blev dobbeltspil på en eller anden måde. Mm -hmm. <laughs> Nå, Magnus, så lad os, øh, lad os prøve at dykke ned i nogle af alle de her lytterspørgsmål. Ja, spændende. Og, øh, yes, og et af de første, øh, det er faktisk... Øh, jeg er. Må jeg lige starte med at sige, hvis der er nogle spørgsmål fra mine venner, så skal de ikke være med. Kender du Tina Palm? Nej. Okay. <laughs> Hun skriver, at øh, hendes spørgsmål det går på alle de her forskellige systemer, og hvordan pokker, I kan huske dem, især når man både spiller landshold og klubhold. <laughs> og jeg altså, det er jo sådan, fordi efterhånden er der jo kommet så mange mikrofoner på, at vi kan høre alt, hvad der bliver sagt til team timeouts, og så er der lige en, øh, vi spiller lige en Nordsjælland og en, øh, og en Barca og så osv., hvor mange systemer vil du vurdere, at I har i brug på landsholdet? Øh, det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Øh, fordi at der er utrolig mange systemer, og jeg er virkelig glad for, at jeg spiller fløj. Fordi at <laughs> øh, vi er ikke er involveret i så mange situationer, øh, som bagspillerne er, og som bagspillerne skal huske på. Altså bare mm. allerede, øh, bare mit eget hold hjemme i Kiel, øh, der er simpelthen så mange øh, systemer, og så er der sådan forgreninger, og forgreningerne af mm. greningerne af de der systemer, mm. som man skal huske på. Og det er altså, hvis man kan høre nogle gange, når Nicolaj han råber og skriger ude for bænken, så er det rigtig tit og ofte på grund af, at der ikke bliver overholdt nogen aftaler, og det er fordi, at folk højst sandsynligt har glemt, hvad de skulle i de givende situationer eller det lige er klippet ja. hurtigt fordi man bliver tvivl øh, når pulsen kommer op og så videre så det er et meget godt spørgsmål det er heller ikke altid at folk de kan de kan huske det. men for det meste synes jeg at folk er, er rigtig gode til at kunne huske det det er, jo, det er jo også derfor det er så vigtigt at træne så meget op til mm. øh, slutrunden. det er også derfor det er vigtigt at have træningskampe inden slutrunden for at prøve alle de her ting af Um, mm. Så det er, jo, det er jo i bund og grund derfor at vi, at vi går og træner Det er jo for at de der ting skal sidde Rigtig, rigtig skarpt til, til kampene Ja, så, så, så det er jo også forskelligt Fra kamp til kamp, tænker jeg ikke? Altså, Nu har du et system mod det her hold Så spiller man nogle andre systemer Mod det her hold og så videre ikke? Præcis, det er jo alt efter Om, om holdet er øh, offensivt Eller defensivt eller Det er jo også derfor, vi ser så meget video Det er for at finde ud af, hvilket af vores systemer Vi skal bruge mod dem er der nogle navne, der går igen på klubholdet og på, øh, på landsholdet? Altså, man, jeg tænker ikke, man bruger... Vi laver lige Nordsjælland, den bruger man vel ikke i Kiel? Mm, nej, den hedder noget andet, men man bruger den. Man, man kan jo selv øh, omdøb navnene. Øh... <laughs> nu har du det, selv det, spillet det, i Nordsjælland. Det er rigtigt. Jeg kan ikke huske den fra dengang, jeg spillede i Nordsjælland. Jeg ved godt, hvad Nordsjælland er på landsholdet. Mm. Og kunne forestille at den hedder Nordsland, fordi den måske er opfundet øh, på det gamle Nordland hold øh, mm. I kil hedder den øh, flaske tror jeg. Flaske. Okay. Ja. Ja, det, fløjen kommer ind i banen og får bolden, og så får han den højst sandsynlig igen. Øh, mm. ja. ja. Ja, det... Det er noget med at sætte det i gang på en eller anden måde i hvert fald. Ja, præcis. Det er noget... Ja, jeg skulle nogle gange skal selv i tvivl. Jeg ved, hvad jeg skal, når det er på landsholdet. <laughs> og i kilder spiller, spiller vi ikke i vores side. Nå, okay, der spiller I den kun ud mod højre, eller Ja, det gør vi til dels også på landsholdet for det meste. Ja, nå, men så det vil sige, hvis man skal svare til palm. hvordan kan I huske dem? Så kan man sige, det kan man. Men det kan man så alligevel ikke helt. Øh, jo, altså, når du træner, så, øh, så træner du om og om og om igen, for at det ligesom skal sidde, mm. sidde fast. Så derfor ja. så, øh, så sidder den også. Det er heller ikke, fordi vi har så mange systemer på landsholdet. Øh, mm. Fordi det kan man ikke nå at lære. Man kan ikke nå, at, netop i det tilfælde, man kan ikke nå at huske med alle sammen, hvis man skal have lige så mange, som man har på klubhold. Mm. Øh, og i øvrigt kan man ikke engang huske dem med <laughs> Men, men øh, der er også nogen, der har bøger øh, Der skriver ned i, i, i bøger Altså øhm. spillerne, eller hvad? Ja Okay, ja, okay. Så, skal man, der, så er der meget at holde øje med mm. Men jeg tænker for inden, inden hver kamp øh, Det er vel ikke sådan at at øh, hverken Philip Jisha, øh, som er træner, F Yisha, som er træner i Kiel, eller Nikolaj Jakobsen, han bare lige hiver en eller anden frem, man ikke har trænet inden. Altså det er vel Ej, noget med, ah, man nej. har... Ej, det Men man, man siger, okay, vi, vi, vi, vi gør brug af de her forskellige systemer i den her kamp her, og så kommer han ikke bare lige med en eller anden tredje, fjerde, femte, syvende. nej det er selvfølgelig noget, man har, man har gennemgået sammen. Øh, mm. Ellers, mm. ellers er det jo ikke... Altså, det ville være lidt sygt bare lige have en anden frem, som han, han lavede dengang. Han var spiller, Skal vi lave den her? Vi rykker videre til øh, Elisabeth Østergaard, som spørger ind på Facebook, øh, hvilke tre ord du tror Niklas vil beskrive dig med. Hun spørger lidt, hvordan det er at dele så meget håndballivet med, med Niklas. Det har du svaret på i en anden udsendelse. Det kan du også bare lige svare på kort. Men så... Kunne godt tænke sig at høre, hvilke tre ord, du tror, han vil beskrive dig med? Oh, oh. <laughs> wow. um, også et godt spørgsmål, synes jeg. Ja. Um, nu er jeg jo... Vil jeg vil jo selvfølgelig altid være uh, lillebror, uh, og mm -hmm. også en del yngre. Og jeg synes mm -hmm. jo altid Jeg er ikke meget for at sige det Men jeg synes jo altid Jeg har fået at vide af ham og kæft hvor du er sløv <laughs> <laughs> Men det er, ikke, det er ikke kommet så meget De seneste år Hvor jeg er blevet lidt ældre Og ikke er teenager mere Så mm. Et godt bud vil jo være det Altså sådan lidt sløv Men jeg synes ja. jo ikke jeg er sløv Når jeg er til træning uh... Nej så sløv Ja, det er sådan lidt en joker, synes jeg. Altså ja. Hvis man så skulle snævre det ind og så sige, lad os tænke i forhold til håndbold. Hvis han skulle sætte tre håndbold, øh, øh, ord på dig. Så, jeg synes altid, at jeg er rigtig koncentreret, når det handler om håndbold. Mm. Øh, om det er til træning eller kamp. Lige så snart vi er... Altså, jeg har det sådan lidt, når man tager til træning... Så man skulle et eller andet sted bare arbejde, og det er mm. ikke særlig mange timer om dagen, du skal være koncentreret i. Så hvis du er det, så, øh, så skal der også blive en god træning stedet for, alt det, at man spiller tiden og alt det der lort. Så øh, ja. jeg synes at jeg altid, jeg er rigtig koncentreret, øh, og egentlig også ret flittig i de ting, jeg laver. Ja. Jeg, jeg kan godt være to år. To øh, år, er ja. Koncentreret, flittig. Ja, og... Øh, Ja, jeg, jeg tror, at han kunne putte øh, legesyg på os. Legesyg? Ja. ja. jeg tror det Er, er det sådan, du nu du, kender du også mig? Ja, det, det, jamen, det tænker jeg hvis, jeg. hvis du tænker dig og, og, og har en håndbold i hånden, så, ja, så er du koncentreret, og du er flittig til at træne osv., men du, det, også, det handler også om leg, ikke? Rigtig meget. Jo, men så meget synes jeg alligevel ikke, er sådan til til træning? Nej, men jeg tænker heller ikke til træning. Nu tænker jeg bare i det hele taget, når du har en... en altså, enten så spiller vi basket, eller så spiller vi bordfodbold, eller så spiller vi... Altså, du ved, der er altid et eller andet lille spil mm -hmm. i gang, eller sådan. Så vil jeg sige, at jeg er meget konkurrence-minded. Konkurrence ja. Ja. Er du en dårlig taber? han kunne måske også sige, at jeg var en dårlig taber, for det har jeg godt nok været øh, i alt den tid, <laughs> vi har dystet med hinanden inden. Lige præcis. Du tog det noget meget pænt med kondivænd i kassen. Ja, men nu jeg er jeg også blevet ældre, ikke? <laughs> jo, det er det. Jamen, ja. ja, øh, lad, os, lad os holde os til dem. Øh, og så det der med at være, være sløv, det, øh, det hører, hører teenage-årene til. Ja. Jamen, jeg kan huske, Magnus, for eksempel... Og det jeg tænker jeg kan lide over til noget, jeg vil høre dig om, eller som der sikkert også er en masse lytter... Øh, nede i Frederiksberghallen Ja Du spiller med KFUM Ja Back in the days øh, Hvor gammel er du? Det ved jeg ikke 12, 14, et eller andet Aha. Et tynd, tynd siv <laughs> øh, ja, og i møder, tynd. i møder, I møder FIF øh, Jeg er nede i Frederiksberghallen Og jeg kan huske, at jeg var ude at se kampen øh, Hvor Lasse Andersen. Ja kommer på banen, og jeg kan huske, du sådan havde sagt inden kampen, at ja, Lasse han spiller på det der hold der, og jeg spørger dig har I en chance? Altså, ja, men vi kan godt spille lige op med FIF hvis bare ikke Lasse han kommer på banen ja. <laughs> og så kom han på banen og så blev vi fuldstændig morst så blev vi udraderet ja. men det jeg egentlig ville spørge til, det var, du har boet sammen med Lasse øh, i den her mm. slutrunde mm. tidligere har du boet sammen med Jacob Holm du var måske på u -holdene. Øh, ja, det har jeg Jeg har, jeg har jo en historie øh, Som også er kommet frem i Duftende Harbex øh, I et afsnit En fremragende historie med Jacob. Ja, Men det var, det det var er til præcis. en øh, u 20 ja. Ja, ja, den skal man bare hoppe tilbage Og høre i et af dine Første Næ, hvad, Det er faktisk det, det, er, det er afsnit med Jakob Holm, tror jeg Er det ikke det? Jo, det tror jeg Tror jeg tror det kom ud der til slutrunden sidste år, ikke? Ja, lige præcis. Det var så det er ikke de afsnit, hvor du er med, øh, kun dig, men det er, det er et af de afsnit, som kommer senere med både dig og Jakob Holm, blandt andet. Der er ja. nogle gode historier der. Det var en fremhavende kæft, man. Det er sjovt. <laughs> det er noget med en toilettaske. Lad os, øh, ja. lad os bare øh, lad os, lad os holde den med det, så kan folk gå tilbage og lytte. Men, øh, hvordan har det været? Øh, hvordan, hvad laver I? Måske skulle jeg spørge. Hvad laver dig, Lasse, når I... Øh, når I bor på hotell, hvad er sammen? Oh, vi, øh, vi snakker da en del. Uh, vi har jo for det første kendt hinanden i ret mange år. jo, uh, mm. Og uh, helt tilbage fra, da vi var yngre ungdomsbold også. Og så var vi så heldige at komme til at spille sammen i Kolding også. Ja. Um, så uh, der havde vi også uh, nogle, gode, nogle gode år sammen. Um, og så er begge to nu her været hver for sig, henholdsvis Spanien og Tyskland, og ja, så kommer vi til at bo på værelse sammen. Det er selvfølgelig rigtig fedt, vi har meget til fælles, og ja, også begge to sådan kommer for skal jeg forsvare, hvad jeg siger, øst for, øst for Storevæld, ikke? <laughs> så vi har også nogle, nogle fælles venner Og øh, har været til de samme ting Og så videre mm. øhm, Så øh, det, er, det er altid en fornøjelse at bruge sammenlæse Og så skal jeg lige sige, at vi havde et, øh, Vores værelse øh, mm. Det lå lige ved siden af Jacob Holm Og Mathias Gistels værelse ja. Og imellem Som man tit kender det på hotelværelse Så er den der mellemdør der Øh, så man jo kan åbne Og låse som man vil Men øh, mm. skal jeg for Den bare stå pivåben øh, Og øh, vi så gistel mange gange Inden på vores værelse Og har rundt i vores seng øh, Nå, okay. og, Så øh, det, var, det var lidt sådan øh, To dobbeltværelser der var slået sammen øh, Så vi boede nærmest fire sammen Nå, Det lyder hyggeligt ja. øh, Så fik du også lidt af, af, af uhold øh, atmosfæren Tilbage med Holmen der Ja, ja, Men, øh, jeg jeg tror fra, faktisk også, nogen, den kom op igen Og lige, lige at vende en kort Og der var lige nogen, der ikke hørte den Så jeg tænkte, det skal, det skal I ikke sådan noget, så Nej, nej, præcis Men jeg tænker ikke, der var noget øh, toilet-taskeshow over det den her gang Det var nok lidt mere seriøst øh, nej. Det kan jeg selvfølgelig ikke udtage mig om her, desværre <laughs> Ej, og jeg tænker undervejs i jeg, Nu ved jeg ikke, hvordan I har Nå. fejret det selvfølgelig Nej, det er rigtigt Øh, nej, der var ikke, øh, han holdt sin øh, taske øh, ude på toilettet i hvert fald. Du har kendt Lasse Anderson længe, og, øh, og der er en, der hedder øh, Linda Malille List Nissen. Det er faktisk et navn, der siger, men jeg tror, hun har været med før med et spørgsmål. Hun spørger, øh, hvordan du egentlig kom ind på landsholdet. Altså, jeg altså, tænker godt at man kan tage det bare sådan noget fra noget ulandshold og så frem. Jamen jeg kom med i 2015 for mm -hmm. allerførste gang, og det var efter, Det er der med de korte shorts. Ja, lige præcis. Og det var <laughs> øh, det var sådan en slutning på, det var de der kvalkampe, øh, der ja. er altid ligger sådan lige efter sæsonen. Mm. Og øh, Ja, Danmark har helt sikkert nok været Kvalificeret på et tidspunkt Og så kom der nogle nye mere Så kan jeg huske, at jeg og øh, Johan Hansen Som mm. også er med på landshold nu her øh, Vi fik det bygget sammen Så vi jeg også ja. sådan øh, Og kendte en anden fra ungdomslandsholdet og også Men Jeg kan huske, at det var jo, Jeg var jo ikke færdig med ungdomslandshold Jeg spillede stadig på en 20 landsholdet dengang Så jeg havde jo mm. en, for det første var jeg den eneste fløj i Kolding på det tidspunkt. Det var det år, mit første år i Kolding, øh, mm. hvor vi vandt. Det skal jeg lige hurtigt, lige hurtigt sige. Øh, <laughs> øh, nej. Ja, I vandt uh, DM. I vandt DM, ja. Yes. Det, er, det er mit eneste DM. Derfor er det vigtigt lige at sige. Øh, ja. Nej, altså øh, min makker Martin Dolk, han var skadet på det tidspunkt i Kolding. Så har jeg havde mm. bare øh, spillet øh, hele sæsonen, og, øh, og så blev jeg heldigvis, øh, fik jeg så meget spilletid, og det gik heldigvis også rigtig godt, og så blev jeg til sidst belønnet med at få en øh, Landshus øh, hvilket jeg var ret overrasket over, også, men, mm. men, er, men er rigtig glad for. Um, og og, og altså, er det bare telefonen, der ringer, og så. Øh, og, eller hva, hva, hvordan foregår det? Øh... Nej, det har sgu, nok, jeg har sgu nok bare fået en mail som vi gør uh, det, jeg, jeg, jeg er nok ikke blevet ringet op, jeg tror jeg har fået en mail hvor mit navn stod mm. på, på indkaldelsen sammen med alle de andre Ja, uh, ja Så sparer man lige øjnene op en ekstra gang Ja, så opdaterer man lige siden der, Nå, oh, den var ja. sådan rigtig <laughs> Lærke Rosenvinge Iversen, hun spørger, om du er meget selvkritisk, når det kommer til dit håndboldspil. Mm. Meget. Ja, på hvilken måde? Oh, øh, det, er jo, ja. <laughs> det er på mange, på mange punkter, men, men specielt med håndbold, øh, så synes jeg, øh, jeg kan nogle gange være min egen største fjende på en eller anden måde. Mm. Mm. Øh, og det er også noget, jeg sådan de sidste par sæsoner og år, jeg har, har arbejdet lidt med, øh, fordi at jeg måske synes, at når man kigger lidt tilbage, synes jeg måske, at, at jeg måske også har været lidt hård ved mig selv, øh, okay. nogle, nogle punkter. Øh, men det tror jeg også, bare man skal som, som sportsøver, være... Øh, så ikke, ikke, at jeg på den måde synes, der er noget galt med det, men jeg synes måske, at det var... Jeg kunne godt lige skrue lidt ned for det, jeg havde jeg i hvert fald mm. selv, selv tænkt på, på et punkt. Så ja, det vil jeg sige, det er jeg. Altså, jeg... Øh, jeg kan tage mange ting med hjem. Mm. Jeg, jeg kan skjule det rigtig godt øh, mm. efter kampene, men øh, lige snart jeg træder ind af, af døren til min lejlighed, så... Øh, så kan jeg godt øh, tænke Der kan godt gå mange tanker igennem øh, Og øh, Også øh, Være hård mod mig selv På den måde jeg tænker på øh. mm. Men jeg, jeg, jeg ved Jeg ved at jeg ikke er den eneste øh, Der har det sådan Fordi at, øh, mm. Når man snakker med kammerater og andre Inden for den samme Jeg har også en, en rigtig god ven der er fodboldspiller øh, mm. Og det fungerer også sådan i fodbold øh. Ja så. Jamen, jeg tænker om øh, Om det er sådan helt nede i de små detaljer Jeg kan huske nogle gange Når jeg har spillet et koncert for eksempel mm -hmm. Så hvis man er kommet til at Tage en forkert akkord Eller oh, jeg glemte lige at spille der Eller jeg glemmer et slag Et eller andet ja. øh, Så kan man også efter, efter koncerten Så kommer folk hen Ej hvor var det fedt det var stillet lød pisse godt Og sådan noget. Det eneste man kan tænke på det er var, Nej jeg spillede forkert der og der Og man ved præcis hvor man har gjort det Og der er ingen andre end dig selv der har hørt det mm. Er det helt nede i sådan nogle små, små ting, som... Hvad, hvad er det for nogle ting, som ligesom kan fylde? Ja, altså hvis ikke det er, hvis ikke det er nogle store ting, man bare lige nemt husker og tager, mm. og tager som det første, så skal jeg nok også finde de små ting. <coughs> okay. Altså, skal nok gå kampen igennem op i hovedet. Men jeg synes mm. fandme, at... Jeg synes, at de de sidste par år, og specielt mens jeg har været udlandet, så så synes jeg faktisk, at jeg er blevet bedre til at takle det. Jeg er blevet bedre til at sådan ligesom være lidt... Ikke ligeglad, men sådan bare tænke videre og fremad. Josefine Løve hun, hun spørger, om du har tilgivet Niklas for at træde på dine fingre i kamp mod Japan? Skal jeg være helt fræk at sige nej? Eller? Ja, selvfølgelig er det. Jeg ved jeg Ej, ikke. Var... Jeg tror ikke engang, at vi har snakket så meget om det. Det var bare... Han mente jo, at jeg placerede min hånd der, hvor han skulle træde, og det var dumt af mig, åbenbart. <laughs> okay, ja. Ja, ja, sådan er det. <laughs> jo. Så kan man også sådan se, er det, at være lillebror. Ja. Nå, men og så har vi Sarah Rosenberg, øh, som spørger, om du har fået øh, nogle rødder siden øh, sidst. Uh, eller om din udfordring du ikke tør tage op ja. uh, jeg har ikke drukket det der koncentrerede shot <laughs> som uh, var det der gjorde det men jeg har lige spist råbøder så meget ved at jeg spiste her i forgårs. okay uh, spiller, <laughs> uden, at blive, uh, uden at blive helt rød blive i skærmen ja. okay der, uh, det lyder godt ja så, uh, så ej jeg, jeg vil overvinde den frygt <laughs> Måske Rødbedre var det bare blandet med rødbederne der, Ja, det er bare eksamen, der er bare gjort. Det er bare slået fuldstændig ud. Lige præcis. Øh, hun spørger også, hvad den sjoveste historie fra 5. sal er. Jamen, den er ikke sjov, hvis man deler den med andre. <laughs> okay. <laughs> Ej, det... Nej, der kommer nok ikke nogen øh, historie ud fra 5. sal. Nej, det er fair nok. Hvad der, hvad der sker på femte sal, det, det bliver på femte sal. Ja, desværre. Så har vi... Øh, ja, det er fair nok. Frida 55, 4... Ej, ej, en ting vi godt lige kan snakke om på mm. femte sal. Ja. Det er jo det her bordtennis her. Ja. Og der, øh, der er en, der spørger nemlig her. Emilie håndboldt ekstra, hedder hun på øh, Instagram. Hvem er den bedste til bordtennis på landsholdet? Um, Og nu snakker det, jeg ikke jamen. om, hvem der vandt jeres turnering... Nå, fordi jeg, jeg skulle til at sige øh, vi, havde jo, vi havde jo en turnering der de simpelthen skulle afgøre, hvem der var den bedste Præcis Men røg jeg røg ud, der gik jeg op og sov Så jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvem der vandt For det skal være helt ren. Gissel vandt, okay Gissel vandt, men det er jo ikke sikkert, at du synes, at han er den bedste Hvis du øh, Jeg så aldrig gistelspil Faktisk Nej, okay, altså Niklas han var i hvert fald rimelig sikker på At, at han også havde lidt held med sig men han, men han gav den til ham Der var ikke noget der, men øh men, øh, men har du sådan et bud? Er der en, som vil virkelig... Ja, det kan også være, det her gissen. Ja. Altså... Emil Nielsen begyndte jo lige pludselig at spille rigtig meget jo. Altså <laughs> nede i Egypten jo. Ja. Okay. Og, og han gjorde det også meget godt. Øre synes jeg også var rigtig dygtig. Ja. Er det med nogle gode skrueboller der også? Eller skyder de bare hårdt? Eller spiller de sikkert? Det er en meget god teknik, synes jeg. Mm -hmm. øh, jeg ved sgu ikke jeg ved, Det ved jeg ikke Jeg har spillet Altså tror jeg spillede hver dag mod Magnus Braming, og Det var sådan meget mit eget niveau Så vi synes det er meget sjovt at spille Syv sætters, ja. øh, Klokken lort om aftenen efter vi har spillet kamp <laughs> Det var måske jer der stod og spillede Ude foran, øh, foran Niklas og Lasse's Færdes der Eller hvad Ja, ja. ja er værelse lå lige ud til Ja, jamen han fortalte om At der var nogle ægypter Som også stod og spillede derude jo en aften Nå, ja, det har jeg også forført Ja, lige pludselig var der bare ja. nogen Der var spillet på vores bror jo ja. Nå, så har vi Frida 5544 Hun spørger om øh, du har et godt forhold øh, Til Pelle og Silje Det har Som jeg. jo er din øh, øh, Som er Niklas børn Nevø i Niese Præcis det har jeg i hvert fald øh, Altid glad for at komme derud Har også rigtig godt forhold til min syrinde øh, Altid dejligt at være derude og føler mig meget velkommen Og øh, føler mig meget hjemme også vil jeg sige. Øh, mm. Det er meget ligesom at være hjemme øh, Når jeg kommer derud Og øh, så er det jo bare dejligt At, øh, at børnene også øh, er rigtig glade for mig Øhm, mm. Så at de ikke er helt, helt bange for ham der, unkenen un, un, der. <laughs> ham æh, det lange hyl der, der kommer gående. Ja, ham der tønderer ty ja. der. Øh, Præcis. Nej, jeg har det altid øh, rigtig dejligt og derude, og rigtig godt forhold til dem. Mm. Jamen, øh, i forlængelse af, at du har det godt øh, med dem, øh, der ude siger så, sig. altså det er jo også bare i kiel, mm. øhm, men så spørger Jeppe Jørgensen øh, her på Instagram, hvordan det var at vinde VM med Niklas. Og det spørger han til, fordi Niklas også blev spurgt om det samme. Mm. Øh, ja, så hvordan var det? Det er jo ikke første gang, kan man sige. Det er ikke første gang, nej. Ja. Øh, det, var, det var lige så fedt øh, som første gang. Øh, følelsesmæssigt selvfølgelig er det en anden situation nu her med... Øh, mm med den situation, som alle er i. Øh, men det vidste man jo godt. Men det tager ikke noget fra, at det synes, at det var en, en rigtig fed turnering også at spille øh, igen, ligesom det, det i VM. Så, øh, så ja, sådan en kulmination på så mange kampe øh, med et så fedt hold øh, på så kort tid. Og til sidst så vinde noget så stort. Det, det er bare en meget, meget svær, øh, det er en svær følelse at skulle beskrive, Øh, bare, mm. bare lige sådan her siddende Det er sådan virkelig øh, Ja, altså lige så snart At tiden går i den aller sidste kamp I finalen, og man står med guld øh, Eller ved at man skal have guldet overrægt i hvert fald Så øh, Det er bare den Ja, den sygeste følelse på en eller anden måde øh. Ja, og, og, og nu siger du, at det var fedt igen Fordi man, man tænker Okay, Herning 15.000, øh, eller hvor mange vi var, øh, mm. tilskuer og så videre. Øh, det har jo været noget helt unikt, men, men det var det også i Ægypten. Ja, altså man var jo godt forberedt på, at der ikke var tilskuer. Øh, mm. I Danmark, i Herning der var vi jo forberedt på, at der var tilskuer, men alligevel blev man overrasket over, hvor mange tilskuer der alligevel var, og hvilken mm. larm som ligesom gav der i 19. Øh, ja. Men, men ja, i Ægypten, der øh, synes jeg ikke, at man kan være skuffet, fordi at man var jo godt klar over, at sådan var stemningen. Øh, og det, sådan er situationen bare i, i hele verden i øjeblikket, så det er ikke så meget at sige til det. Øh, så derfor så synes jeg også, at, at følelsen bare var, var rigtig fed, øh, trods alt. Okay, Magnus, det, vi nærmer os det sidste spørgsmål her. Josefine Illemann må det være, øh, skriver mange gange tillykke med guldet igen. igen. Øh, hvad er historien bag dit nummer 4? Og det er så nummer 4 på landsholdet og dit nummer 7 på ryggen i klubben. Og der øh, skal vi jo faktisk helt tilbage til Nordsjælland og et tredje nummer. Ja, altså, jeg ikke galt. Jeg, jeg har jo altid spillet nummer 8. I øh, alle ja, mm. ungdomsårene. Og, og det er KFUM, øh, vi er helt tilbage i her. Ja, præcis. Mm. Og det er jo på grund af, at op her. Selvfølgelig altid spiller i nummer 8. Mm. Øhm, og så øh, har jeg bare og altid Og vil selvfølgelig følt, også gerne spille i ja, nummer 8. Selvfølgelig. Ja, øh, selvfølgelig. <laughs> og så har... Synes jeg altid nummer 8, det var optaget, øh, når vi skulle... Ja, når der var andre hold og ungdomslandshold og så videre. Øh, og så kan jeg huske, at den jeg tog til Nordsland, der var jeg ikke så gammel, der startede det hele dengang. Det var lige inden jeg blev 18, men der var egentlig 17, dengang jeg begyndte sådan, da det startede øh, i Nordsland. Så der øh, tænker jeg, 17, der startede det. Så jeg spillede nummer 17 i Nordsland og fire år i Kolding og vel egentlig også har gjort det i Kiel, men... Øh, der er desværre en anden, der har det nummer. Så, øh, så tog jeg nummer syv i stedet for. Så kan jeg stå ved siden af Niklas med hans et og så ligner det 17. Ja, øh, det er fremragende. Ja. Øh, og men det kan du så ikke på landsholdet? På landsholdet er nummer fire. Øh, ja. Og det er jo meget sådan tilfældigt. Øh, men jeg ved, at jeg har overtaget det for min gamle... Det var min gamle holdkammerat, sportschef og assistenttræner Lasse Bosen. Ja. Det fortalte han mig engang i hvert fald, at, uh... tillykke med ja, nu. det Ja, det kan jeg godt huske. Det var også hans, øh, hans nummer dengang. gang. Det er det. det var en, fin historie. Tænker jeg Magnus, så slut af på. Ja. Og øh, jeg, jeg vil bare sige skål igen. I, øh Faxe Kondi herfra. Ja, jeg, vand. Jeg, skal nok, jeg skal nok sørge for at få sendt noget ned til dig. Ja. Øhm, og så kan jeg også bare lige sige, at blandt alle de her spørgsmål, altså over, over 500 spørgsmål, der er blevet stillet, skal vi nok lige trække et, et par. Øh, uanset om man er blevet læst op her i podcasten eller ej, så trækker vi blandt alle, der har øh, stillet øh, et spørgsmål. Vi trækker to vinder af øh, ramme Faxe Kondi. Så, øh, så tusind tak for spørgsmålet. Og Magnus, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Det er en fornøjelse. Du skal over... Ja, jeg kommer snart ned og besøger dig, når vi må det igen. Ja. Og så skal du tilbage til din ris. Det er det. Des, uh, <laughs> Playstation, den kører også. Den står der over Ja, ja, ja. <laughs> Det er godt, Mamos. Vi snakkes, og... Uh, ha' det godt. I måde. Hej. Den her udsendelse var præsenteret i samarbejde med Faxe Condi og BookBeat. Husk at gå ned i episodbeskrivelsen og finde det her link til BookBeat, så kan man altså komme ind og lytte 30 dage gratis på alle de her fantastiske bøger. Der er også e-bøger, hvis man er mere til at læse sine bøger frem for at lytte dem. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes snart ved igen. Hej!